Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Public Viewing in Nienburg, Tagung des Ausschusses für Finanzen und zentrale Dienste und Randalierer im Freibad Maglohe. Radio Mittelweser. Lokal für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und zentrale Dienste im Vitebzimmer Marktplatz 1 statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Jahresberichte 2015 der wesentlichen Produkte sowie der Jahresabschluss 2015 der GBN Wohnungsunternehmen GmbH Nienburg-Weser. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die deutsche nationalelf gewinnt das erste Gruppenspiel gegen die Ukraine mit 2 0. Auf der Nienburger Fanmeile in den Wallanlagen feierten mehr als 2000 Besucher den erfolgreichen Start in die Europameisterschaft. Bereits vor dem Spiel zeigten sich die Nienburger optimistisch und tippsicher. Ich schätze ein 2 für Deutschland, weil Ukraine nicht die Spiele haben, die wir haben. Ich sage auch 20 Ich schätze Ukraine auch nicht spielerisch so stark ein wie unsere deutsche Mannschaft. Ich denke aber, dass es... nicht mehr als ein 2:0 werden kann, da die keiner doch Mauer an werden. Ein klares 2:0, weil Deutschland eine klar die bessere Mannschaft ist, aber sich noch ein bisschen finden muss, deswegen nur ein 2:0. In der letzten Woche randalierten in der Nacht von Dienstag den 7. Juni auf Mittwoch den 8. Juni bisher unbekannte im Freibad Maglohe. Die ungebetenen Gäste zerstörten eine Sitzbank und zerschlugen im Beckenbereich mehrere Flaschen. Ein Junge trat am Mittwoch in eine Glasscherbe und zog sich eine Schnittverletzung zu. Die Polizei Maglohe hofft nun auf Zeugenhinweise. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.